A könyvtárban Braun Gézuka már majdnem elkészült a kiántványjal. Kedves zeréndvári állatbarátok! Veszély fenyegeti legkedvesebb társainkat! Halálos veszély függ fejük felett! Ez a függ a fejük felett nagyon tetszett Gézukának. Egyszer olvasta valahol, hogy Demoklész kardja függ valaki felett, amit nem nagyon értett, de domival szólva baromira el tudta képzelni. Fekszik egy pasas a börtöncellába, és egy kardot függesztenek fölé. Ha felemeli a fejét, boing, ott a <gül> Jól hangzott a kiátványban is. Halálos veszély függ fejük felett. Ne engedjétek, hogy elvegyék tőletek az ártatlan állatokat. Ők nem tehetnek semmit, csak ti. Gizukának némi gondja volt azzal, vajon a kiáltványban tegezheti a felnőtteket, de ha Petőfi megteheti ezt a nemzeti dalban... Egyébként sem ő írja alá ezt az egész kiáltványt. Tehát tegeződve folytatta. Ne ereszétek be lakásaitokba az állatbegyűjtőket. Ha mindenki ellenáll, ha mindenki megvédi az állatait, nem tehetnek semmit. Itt tartott Gézuka. Most még azt akarta megírni, hogy az otthon tartott állatok olyanok, mintha az ember gyerekei lennének. Úgy gondolta, ha a gyerekekkel kapcsolatos érzelmi húrokat megpendíti, akkor nincs olyan felnőtt zeréndváron, aki egy ékszerteknőst is átadna az állatbegyűjtőknek. De hogyan kell ezt megfogalmazni? Szórakozottan kipillantott a könyvtár ablakán, de már ugrott is, a kiáltvány kéziratát a zsebébe gyűlte és rohant kifelé. – Hová ilyen sietősen Gézuka? – szólt utána az egyik könyvtáros nő. – Kész a költemény? – Nem! – Kiáltott vissza a poéta. Csak nem találok rímet arra, hogy Kinizsi. Kiviszi! Alsogott segítőkészen a kedves könyvtáros nő. Fizeti, Rimini, hihihi, -hi -hi, a bili. De ezeket a nagyszerű ötleteket Gézuka már nem hallotta, mert az ablakból látott csoport után vetette magát. A csoport élén Kinizsi haladt, rím nélkül. Garai hirtelen határozott úgy, hogy a buldózereket a parkra küldi. Eredetileg csak néhány hét múlva kezdődött volna el a rombolás. Garai azonban úgy gondolta, hogy az állatbegyűjtés előtt kell a park feltúlásához fogni, mert akkor az emberek azzal foglalkoznak, és nem az állatai összeszedésére figyelnek. A diktátorok nem hülyék. Különben nem lettek volna diktátorok. Jól számított. Felnőttek gyerekek, ott áldogáltak a park körül. Sipi tanár úr már néhány pohár lélekvidámító nedű után volt. – De sürgős! – Kiabálta sárga ruhás munkások felé. Nem látjátok, hogy ügyeznek a bokrok? Gyilkosok vagytok ti. Héte ott, szólt az egyiknek. Nem a tobrák bácsi unokája vagy te? Téged tanítottalak? Hát ezt tanítottam én neked, hogy fejszével megy neki a fáknak. Tudod, hány év alatt lesz egy fa ekkora? Húsz vagy harminc. Te meg tíz perc alatt elpusztítod. Tíz perc alatt harminc évet, fiam! Erre tanítottalak! Hagyjon engem a tanár úr! Morgott az alacsony, loboncos sörényű fiatalember. Tudja, nagyon jó, hogy azt kell csinálni, amit mondanak. Én meg az önkormányzattól kapom a pénzt. Nekem a Garai parancsol. És ha a Garai azt parancsolja, hogy bomzs le apát házát, akkor mégy osztán lebontod. A fiú legyintett, sódébb ment, hogy ne is hallja az öreg szavait. Az igazság nagyon tud fájni. Igaza van a tanár úrnak, morogtak az emberek, de mozdulni egyik sem mozdult. Csak Garai Micu, a polgármester fia, akit az önkormányzat, hogyhogy nem, kiérti ugye, kinevezett a toronyház főépítés vezetőjének. Fiatal, zömök, kerekarcu legény volt, és ízmost, mert a Paddy Building klubot, a Kinizsi Sportegyesület szinte csak neki tartotta fenn. Feszült ízmai napóló. Tágoljunk innen, emberek, lépett a nézelődők elé. – Nincs semmi nézni való, vagy talán nem láttak még építés előkészítést? – Menjenek a dolgok után! – Visít otthon a malac, meg az asszony. – He-he! – Visítsz te még! szólt valaki a tömegből, mire Garai micu odarepült, mint egy haragos kakas. – Ki volt az? Ki beszéd? rivalt a tömegre, de senki sem jelentkezett. Csak álltak az emberek, és nézték a kukorékoló legényt. – Gyáva, banda! mondta az is peckesen a munkások közé vonult. A park elpusztítását a padok leszerelésével kezdte az építőbrigád. Lecsavarozták az ülőkéket a betonlábakról, aztán a betonlábakat is kiásták, és mindegyiket park egyik végébe cipelték nagy szuszogások közepette. Az egyik csoport a játszótér szétszedéséhez fogott. Először elzavalták a gyerekeket, aztán neki láttak leszerelni a hintát, kiásták a mászókát. El voltak foglalva munkával, nemigen figyeltek a nézőközönségük felé. Így azt sem vették észre, hogy néhány gyerek izgatottan sürgülődik, forgolódik az emberek között, és azt sem tűnt fel nekik, hogy az emberek egyik a másik után sietve távoznak. A nagy tömegből alig maradt három-négy asszony, és aztán szinte egyik pillanatról a másikra hatalmas füstoszlopok szálltak fel a park egyik oldalán, és a füst a szélszárnyán másodpercek alatt elborította a bokrokat, a fákat és persze az ott dolgozó férfiakat is. Lett is köhögés könnyezés, de főleg fejveszett menekülés. – Milyen? Mi csinálnak? – üvöltötte a főépítésvezető, és vörösre csípett szemmel ugató torok hanggal a füstokádó mágyák felé rohant. A park szélén fölbe a lába. Minden ház előtt egy -e csinos kis avarhalom füstölgött kegyetlenül. – Tetszik tűni? csak a száraz avart égetjük el itten! mondta Zsibora bácsi csöndeskén, és a vasvillájával megigazította a tüzet, hogy jobban füstöljön. Mert a kedves édesapja utasítást adott arra, hogy elkő égetni, nehogy belefészkeljen valami kártékony állat. – De most? – üvöltötte Garai Micu. – Éppen most? – Hát, csak most jutott eszembe. Éppen volt rá egy kis időm, azt mondtam magamnak, hogy láss hozzá, Laci, nehogy a Garai úr elővegyen. És a többiek, a többieknek is épp most jutott az eszébe? Többiek? Mi közöm nekem ahhoz? Mindenki akkor égeti az avarját, amikor csak akarja. Szabadság van, vagy nem? Hát, nem látta, hogy éppen a parba dolgozunk? Csak dolgozzanak, kedves kim, dolgozzanak. Nem kell nekem segíteni. Elégetem én ezt a kis avart egyedül is. Hogy erre Garai Micu mit mondott, azt most nem idézhetem, mert az egy ifjúsági regény, és abban nem illik káromkodni. De mondott valamit. – És pedig akarja égetni? – dörgött végül az öregre a polgármester fia. – Áó, nem sokat, estig befejezem. Legyint egy és rádobott egy vasfilányi nedves levelet a tűzre. Az elgondolás, ki nem találta ki, kénizsi hadvezéri csele volt. Ezt ötölte ki a gyerekekkel, miközben a park felé loholtak, és a bandának sikerült lebeszélni Védencit a kis fejsze használatáról. – Éjszakról fúj a szél, – mondta Kirizsi. – Gyújjanak nagy tüzek végig a déli oldalon, a nedves rőzsét avar dobják rá a lángra. – Mondjátok meg mindenkinek! Az embereket nem volt nehéz meggyőzni a csel sikeréről. A gyerekeknek csak annyit kellett mondaniuk, hogy az a férfi szólítja fel őket a füstös ellenállásra, aki a két sintét felsegítette a fára. Ha esetleg valaki nem látta kapát és libát az ágak között pityegni, az is hallott már róla. Miközben a munkások krákogva és a szemüket dörzsülve várakoztak a park szélén, mert a füstfelek közepén egy árnyék sietve dolgozott. Csupán egy nedves kendő volt a szája elé kötve, és úgy tetvett, mintha a szemét se bántaná a füst. Kinizsi volt az. Százszor és százszor forgatta ő kardját égővárak vagy falvak füstjében, ez a mostani békés füstöcske megsekottyant neki. Már megjelentek az alkonyi vörös színek a nyugati égbolton, amikor az emberek újabb üzenetet kaptak. El lehet oltani a tüzet? Szaladtak végig a gyerekek a házak előtt. Győztünk! A füstfelek gyorsan szétoszlott. De Garai Micunak meg a többi parkrombolónak most kellett csak igazán megdörzsölnie a szemét, mert nem akarták elhinni, amit láttak. A padok, a hinták, a mászókák mind a helyükön álltak. Szinte úgy, mintha néhány órával előbb nem kilódott volna szétszedésükkel ízadásig az építőbrigát. A szupermandró! mogyorázták egymás közt vázósan összebújva a munkások, és a szemüket meregették jobbra-balra, hát ha észreveszik valamelyik fa mögött az ismeretlen. Most már garai micunak is elekadt a szeba, mert hogy egy vagy két ember bemenjen ebbe a füstbe, az még talán elhihető, hogy beszaladnak és kiszaladnak. De hogy közben összerakják azt, amit tíz emberrel dobatott szét nagy nehezen, az lehetetlen. Ha csak nem Arnold Schwarzenegger kószállít valahol, mert hogy Garai Micunak az volt az Isten. Emberek, suttogta a polgármester bátor fia, mindenki vegyen a kezébe ásót és csákányt. Kettes éve induljatok el, és kerüljétek meg a parkot. Ha találkoztuk azzal a, a, a izével, neki mélyétek, a felelősséget vállalom. A rombolók két irányba indultak el. Riadt tekintettel esték a fákat és a bokrokat, mint tigris veszély idején a benszülöttek a dzsungelt. De a park körül nem találtak senkit. Már az emberek is behúzottak a házukba a kialvó tűz mellől. Az ablak mögött nevették a rémült felderítőket. Csupán az a bizonyos, sötét szemüveges férfi áldogált mozdulatlanul kicsit távolabb egy kapó árnyékában. Szürke öltönyben volt, a kék csíkos nyakkendőt kötött. Egyik kezében apró jegyzet füzetet tartott, abba írt valamit. Kinizsit a gyerekekkel Sipi tanár úr menekítette be a házába. No, nem csak azért, mert tökéletesen egyetértett a haditettel, hanem a kíváncsiság miatt is. Ki lehet ez a titokzatos ismeretlen, aki megteszi, amit ő sose merne? – Pali bácsi, anyukánk testvére, a nagybátyánk! – magyarázta Domi, amikor Sipi bácsi Kinizsivel együtt beinvitálta őket a lakásába. Kicsi volt a lakás, másfél szoba mindössze, de minden falát könyvesbolt borította a padlótól a mennyezetig. Kinizsi olyan elfogódottan áldogált a szoba közepén, mint kamasz a női korteremben. Csak bámult jobbra-balra, és a kezes a válpántját húzogatta. – Mennyi rengeteg, könyv, mennyi rengeteg! Ennyi talán Mátyás királynak se volt, pedig ő aztán sok aranyat adott, értük. Vég Itáliából is a a ládaszám. Úgy van! – Csillant fel a történelem tanár szeme, de aztán hökkenten csücsült a foteljába. Honnan tud ilyesmit ez az igencsak faragatlannak látszó hús De Te mátyásnak, már megbocsásson uram, szétkönyvei voltak! Folytatta Kénizsi meg, -meg a könyvek tábláját, hiába integetett neki Domi meg bíkézzel kézzel lábbal, hogy hallgasson. Ne kapálódzatok már! szólt rájuk Sipi tanár úr. Leülni! Be, hozzá lüdítőt a hűtőből, meg poharakat! – Nekünk meg bort! – Mondja csak, uram, mondja, nagyon érdekes, amit mondt. – De, megbocsásson, nem értettem a nevét. – Kinizsi, pál! – Igen, kicsi! – haddart a gézuka, de a hadvazér letorkolta. – Mi az, hogy kicsi? – Kinizsi! – Már csak nem fogok nevet változtatni a kedvetekért. – Kinizsi! – Nevetett apró csipeki tanár úr. <gül> – Nagyon jó, Kinizsi, pál! <gül> – nem lehet könnyű ilyen névvel élni. Gondolom, az emberek megijedtek, ha bemutatkozik. <gondolom> Kínizsipál. Engem Sipeki Bélának hívnak. Az nem olyan ijesztő. Az imént mondott valami érdekeset. Mit is? Tudod, hogy Mátyásnak szebb könyvei voltak. A Pali bácsi sokat foglalkozott a 15. század történelmével, szólt közbe Attila. Ez a hobbia? Ó, oh, na igen. Hagyta rá a fiúra kinizsi és az asztalhoz ült. Foglalkoztam egy keveset. Fantasztikus, tapsikolt örömébe Sipi tanár úr. Ó, nekem is ez a kedvenc korszakom. Erre iszunk. És a két történész kocintott. Tegezhetsz, mondta Sipi tanár úr. Szervusz. Kinizsi pál, nevedgét Sipi tanár úr. Különös. Azt mondod, legalább ismered a névrokonod életét is? Egy kicsinkét. Bólogatott Kinizsi. No, akkor mondd meg, mondd meg, mi volt, mielőtt katona lett? Mi lett volna? Kisnemes. nemes. mit mond a pali bácsi? Nevetett domi ékra, Sipeki Béla, de azoknak most nem volt kedvük nevetni. Feszült várakozás volt az arcukon. Mi lesz ebből? Molnár legény volt, világosította fel a történelem tanár Kínizsi Pál, és töltött a borból. Molnár legény? csapott az asztalra a hadvezérdőhösen, de Domi hirtelen rátette a mancsát a hatalmas kézre. M — Molnár legény, igen, szólt közbe. Mindenki így tudja, még az írók is. Egy hatalmas malomkövön nyújtotta oda a vizet a kisasszönnek. Ak ak akkor hívta magához Mátyás a király. — Szóval Molnár legény volt, nézett szétkinizsi, és malomköveket használ tálcának. Elnevette magát. <gül> – Jól van, ha mónál legény, hát <gül> mónál legény. – Úgy bizony, bólogatott Sipeki tanár úr, és ívott. Majd folytatta a feleltetést. – Azt mondtad az előbb, hogy Zsóldos sereg. Volt annak a seregnek egy másik neve is. Mi volt az? – Másik neve? ráncolta -e össze homlokát a hadvezér. – Miféle másik neve? – Ennyi, édes fiam! ingatta a fejét Sipi tanár úr. Hát, hogy foglalkozolta a tizenötödik századdal, ha még ennyit se tudsz? Na, ki mondja meg neki! Bíj jelentkezett. Fekete sereg! Mondta és várta a dicséretet kinizsétől is. Meg is kapta. Megvagy te hibbanva, kislány! Iféle fekete seregről karatcsósz! Gizuka fejéhez kapta a kezét. Ó, te jó isten! Hát persze. Én, én azt olvastam valahol, tanár úr, szólt közbe gyorsan hogy a sereget csak később nevezték el feketének, amikor rabolt meg fosztogatott, mert nem kapott mátyás halála után zsoldot. Sipi tanár úr gézukára bámult. Miket olvas ez a gyerek? Hétfőn mutasd meg, hol olvastad. Ha ez igaz, akkor kapsz egy kisötös történelemből, és én bocsánatot kérek téletpalikám, <gül> egészségedre. Így folyt a feleltetés meg a bor, És nem csoda, hogy egy idő után Sipi tanár úrnak már nehezen forgott a nyelve. Ekkor kinizsi vette át a szót. Mesélt a királyi udvarról, a nagy csatákról, gyilkos bosszúkról és árulásokról. Mesélt, mesélt, de olyan részletességgel, hogy Csipeki Béla a történelem tanára álomnak vélte a valót. A gyerekek persze tátott szájjal hallgatták. Így valahogy egészen másmilyen volt a történelem, mint a történelem könyvekben. Sokkal ijesztőbb, de sokkal igazabb és izgalmasabb. Mátyás királyú nagyszerű fickó volt. Kár, hogy nem ismertétek, mert rajongtatok volna érteti is. Igaz, hogy amikor Beatrix lett a királynő, már nekem sem tetszett annyira. Mert addig mindig velünk mulatozott, lejárt közénk, megitta velünk a bort. Gyakran beállt a konyhába főzni. Megkereshette bárki bármikor, nem kellett hónapokig várni, míg végre fogadta, hanem az olasz asszony új módit hozott Magyarországra. Színes ruhákat, pompát, etikettet. Nem mehetett be a királyhoz akárki, ott álltak az alabárdosok egyforma ruhában. Egy kicsit eltávolodott tőlünk, mert Beatrix szerint velünk ki így komázni, igen parasztos. A hadjáratok közben persze felhagyott az eféle féle uraskodó szokásokkal. A régi mátyás lett megint. Egyszer beöltözött töröknek, aztán a török fővezés átrához Ott figyelt, lesekedett, mint egy igazi kény. Amikor pedig visszatért közénk, írt egy levelet a fővezérnek, leírta pontosan, hogy mit látott, mit tapasztalt. Na, ez elég is volt a törökönek. Főszedelőcködtek, és mentek haza. Ugyan elkeseredtem, amikor meghalt a mi királyunk, de a katona az katona. Végrehajtja a parancsot, amit kap. Én azt a parancsot kaptam az új királytól, Ulászlótól, hogy verjem szét a sereget. A fekete sereget, ahogy ti nevezitek. Csodálkoztok, ugye? Miért kellett szétverni a híres ármádiát? Az volt a helyzet, hogy a sereg nem kapott pénzt. A katonák nem jutottak hozzá a ezért aztán garázdálkodtak, fosztogattak. Akkor én már nem voltam vezérük. A délvidék kapitánya voltam, a törökök ellen védtem az országot. Figyelmeztettük őket, hogy hagyják abba a pusztítást, a rablást. Figyelmeztettük őket egyszer, kétszer. De mivel pénzt nem adott nekik a király, ők folytatták a túlásaikat. Akkor bízott meg engem a király, hogy szüntessen meg ezt a rákfenét. Csak hogy a sereg bevetette magát halasdombjai közé, és azon a védett helyen meg nem támadhattam. Cserhez kellett folyamodnom. Felkelést hirdettem a török ellen. Jött az alföldi nép, fel is fegyvereztem őket kaszákkal, sívtam a sereget is. Ki is jöttek, alig hagytak ott a védett helyen valakit. Akkor aztán körülvettük, megtámadtuk őket, siába védekeztek, nem tehettek semmit a túlerővel szembe. Két nap, két éjjel folyt a harc. Hat ezret levágtunk, a többit karóba húzattam, kerékbe törettem. Így jár mindenki, aki pusztítja, sanyargatja a népet. Kinizsi elhallgatott. A gyerekek tátott szájjal bámultak. Ilyen volt Kinizsi. Kerékbe tör, karóba húzott. Ha a korkantások hallatszottak a fotel felől. A tanár úr édesdeden aludt. Azt támotta, hogy találkozott Kinizsi Pállal, aki Mátyás koráról mesélt neki egy estén át. Csodálatos álom volt.